Sú tie dve tak dlho. Ešte za svetla sa vychytili preč a už varia aj noc bude. Aj niet. A tam vonku metelica. Na krok nevidno. Výchor zavíja snech sa len sype a sype. Pari Pari sa im len niečo. Alebo sa splnila väždba veľkého sečenia. sladkú, i tresty hrozné, do svojich jablk zakliel čas. Kto si čo zasial, to si izožne, Dobrý len dobro, a zlý zlé zas. Príde chvíľa na účtovanie, keď dozrú času jablka. Hoď zhrášok dobra, ak sa nakom nájde, odvráti trest. Dobré zmení človeka. Ale nie. Netreba hneď mysliť na najhoršie. Určite sa vrátia. A háda už konečne aj zmenené, ako vešťba sľubovala. Dobré, milé a láskavé. Nie také, ako boli ku mne doteraz. Maruša. Kde sa tá griňa zase tára? Ajte mi pomôcť s tými novými mašrami. Uh, už, už holenka. Uch. A to ti Maruša nevie. A kdeže je tá zasa? Veď som jej pred chvíľou kázala riady poumývať. Ak ich to tak nechala... Umyla ich len už poďte. Aj zamietla? Zamietla, zamietla. Aj na policie hrnčeky poukladala. No. Všetko porobila, čo ste jej kázali. A hneď aj ubzikla. Neboda je zasa v stajni pričernuje je vždy len pri tej kráve. Mámo, že mi túto tú, červenú stužku pridržte. A túto hádam takto. Však ti to len pristane. A keď si ešte tieto cez plece rozprestrieš... Akurát, také staré povriesla si budem na seba väšať. Aké staré, veď som ich na minulom jarmoku kúpila všetci ho obdivovali. Veď toto, každý už tie mašle pozná. Ešte by ma ohovorili, že so starými stužkami chodím. Uh, no tak čo s nimi? Čo? Mhm. Mm Dáme ich Maruši? No a kde ich ona bude nosiť? V máštari? Hahahaha! Oh! <laughs> <laughs> Radšej ich v peci spálim, ako by som ich dala tej, tej. Uh, Tak. Chvála Bohu, tuším sa už vracajú. <gasps> A polioká celkom vychladla. A ja som im ju, aby sa zohriali. Dobrý večer. Doma ste? Jurko! Kde sa tu berieš v takom nečase? Maruška, ja som prišiel. Nemohol som už doma obsedeť. Reku, Reku musím ti to zahorúť sa. A čo také? To, čo som sa už pýtal. Maruška, šla by si za mňa. Ach, Jurko... Dobre vie, že nie sme si súdení. Rodičia ti nikdy nedovolia, aby si si vzal chudobnú sirotu. Vie, že ja nemám ničoho. Ani kúsok políčka. Polia, Polia. Každý len o polia. aj doma. Ale ja chcem teba, a nie Polia. No a napokon tie role predsa boli tvojho otca, nie? Takže... Keď sa otec oženil s macochou, upočkala ho, aby na ňu všetko prepísal. A čo myslíš? Komu ich ona dá? Pastorkyni či svojej cérek? Mne, či holenie? Ach, čo tam po majetku, Maruška? Veď ty si pre mňa viac ako život. Ja by som pre teba... Ach. Ja by som pre teba aj na kraj sveta. Netráp ma, veľmi ťa prosím. Maruška. Macocha aj tak neprivolí. Neprivolí? No už ja sa jej spýtam prečo a uvidíme, čo mi odpovie. A, a kde sú vlastne? Jedna aj druhá. Do hory sa vychytili. Už ich dlho vyčkávam, kedy sa vrátia. Do hory? Teraz na večer v takom nečase. V hore medzi stromami nie je až tak surovo. Vravíš, ako by si tam... Maruška čosi rozum potratila. Veď... Ja by som sama od seba nešla, ale... Vyhnali ma tam. Vyhnali? Do hory? Veď mrzne až dych zaráža. To by predsa nikto ani zvieraťu nespravil. Jurko, Jurko... Keby si ty vedel... sa na seba pozriť, sérenka, aká si mi utešená, ako obrázok. aj ja. veru, keď sa takto v kostole ukážeš, naširoko nám okolo domu mládenci chodník vyšli. A na okno budú klopať máruši. Ale tej? Kto by sa na ňu ohliadal? Keď no. ťa takúto parádnu uvidí... Ja. To by len tak vraviť. veď dvar vidím, že je ako by zo dňa na deň krásy prilieval a ja... Ani jeden sa za mnou neobzrie, oh. na ocoď zostane. Oh. Sa ty neboj, cérenka, čo tam po krásnom tanieri, keď je prázdny. A ty, chvála Bohu, veno, máš výbavku, krávku, aj poľa kusistko. A čo, mladý strmeň, majetky by sa spojili... Ja, aj, to by bol pre teba. Mamo, už sa mi s ním aj snívalo. Hey. Hm, boli sme v Brezine pri potoku. Bola jar, teplúčko. Ju zbieral fialky. Po jednej mi ich nosil. Mamo, tie voňali. Tak vidíš, to je dobré znamenie. Veď si ma často chodí. Chodí. A vždy rovno k Maruši, aby ju s to páralo. Mm. Aj toho mi k sebe vábi. Tá musí z domu. Musí. Musí. Pri nej, dievka moja, pred Jurom neobstojíš. Ale ako, ako sa jej zbaviť? Robotou ju neumoríš, čím viac jej nakladám, tým viac stíha. Keď nie, robotov? Tak hľadom. No. Jezdej jej nedávno. Čo to jej musíš hodiť už kvôli rečiam? Svet by si na nás prstom ukazoval. Oh. Musí preč domu. Tak ju pošlíme hoci do hory. zbierať oh. a tam ju vlci zožerú. Ak ju vlci nezožerú, tak určite zamrzne. a. Ja. Ah, ah, ah. Agaj, nezamrzne nasvrť prechladne a e, e, pesak ju čertíme On bude od nej pokoj a Jura bude môj. Tak. Ale, ale čo? Ráždia nájde hoď kde z kraja lesa. Musíme ju poslať podačo, aby musela poriadne ďaleko. Podačo také, čo nenájde, keby celú horu pochodila. Viem, viem, viem, viem, počkaj, viem. Marúša! Marúša! Kde sa Volali ste ma? Hej, volali. Tuto holenka ti chce niečo povedať. Maruša, pôjdeš do hory a nazbieraš mi fialky. Tak. Počuješ dobre fialky. Chcem z nich mať voňačku za pásom. Sestrička Milena, kdeže ti ich teraz v zime nájdem? Veď to nikto ani nechýroval, aby fialky pod snehom rástli. Ale čože by nie, ako to ty vieš? Ty Gríňa odvrávať mi budeš, keď mm. ti rozkážem. Mamo, vezmite metlu, lebo tá sa inak mm. ani nehne. Veď tam mrzne až tak praští, mamka. Volenke sa fialiek zachcelo, tak už aj chyba aj zo dverí. A bez nich sa nevracaj. Lebo ak ich nedonesieš, na smrťa dobijem. Ma vystrčili Dvere zapreli, nužmíné nezostávalo Len sa pobrať do tej hory, Jurko A tam Snehu celé múry Nikde stupa je Ani zvieracej, nie to ľudskej Také mrchy Veď by ofukovať mali miesto, kam si sa dáš Holená sa po celý deň Iba pred zrkadlom z vrta Macucha krížom slamky nepreloží Och, všetká robota V dome je len na tvojich pleciach a na miesto ďakujem iba nadávky a bytka. Robota hrstiami, chlieb sotva štipkami. A kto by to o nich povedal? Vždy sa tak milo tvárili, keď som k vám prišiel. Hotový met a cukor. A vidíš, do očí med a v srdci jed. Človek by neuveril, že vedia také, čo si vymyslieť. Veď, veď tie poslali rovno na smrť. Však som už aj tú zuba tu prosila, aby ma radšej z tohoto sveta vzala a ukončila moje trápenie. Hlad ma moril. Zima drvila. Len, len keď ti tu zrazu svetlo pomedzi stromy. Idem za žiarou. Vyšla som na vrch vysokej hory a čo nevidím? Velikú vatru. A okolo nej 12 obrov sedí na kameňoch. Traja belofúzy, traja mladší od nich, traja ešte mladší a traja najmladší. Sedeli ticho a nemohli hľadieť do ohňa. Dvanásti obry uprostred lesa. Hmm? Ho, rád by videl chlapa, čo by mu srdce strách nestisol. Bahala si sa však? Veľmi. Ale zimami bolo večný. Už som. Prosím, nemohla by som sa pri vašom ohni trošku zohriať. Zima ma celkom zdrvila. Vďaka, dobrie ľudia. Nech vám to pán Boh odplatí. Ako ten oheň hreje, až tak rozpáluje. A pritom ani páre by ani polien nevidno, ako by priamo zo zeme šľahal. Toto tu, dievčinka je oheň času. Nehorí v ňom drevo, ale včerajšok, šok. Dnešok i zajtra šok. Minulosť aj budúcnosť. Pravda i lož. Krása i škaretosť, Bohatstvo i bieda. Dobro i zlo. Všetko raz v ohni času zhorí. A vy ste kto? Dvanácti Dobrý ohni času nad svetlom bedlíme. Mesiačo mesiac si vládu odovzdávame. Ja som najmladší. Volajú ma Brezeň. Za moje vlády prichádza na svet jar. Po mne prichádza dubeň. Potom lípeň, červeň. No roztrávaš brat Brezeň. Nenačím obyčajných smrteľníkov zasvecovať do našich vecí. sedí na najvyššom kameni. Má v ruke vatrál na znak toho, že vládne. Strež, aby si ho nerozenevala. Lebo veľký sečeň silno seká. Mráz, sneh, metelica a výchrica sú jeho najvernejší sluhovia. A či tebe raz razpovedať, brat Breze? Nie, nevajte sa na svojho brata, prosím. To ja som vinná, že som sa toľko vypitovala. Ale... už som sa zohriala. No už pôjdem po svojom. Len sa prosím, nehnevajte. Mm, ja sa nehnevám, divka moja. No, poriadok musí byť. Ale vrav, čo ťa sem v tomto niečase priviedlo? Idem na fialky. <laughs> Nevrav, na fialky. Viete, ešte nie je čas chodiť na fialky, ešte je sneh. To ja dobre viem, ale keď mi sestra Holena a Macocha prikázali doniesť fialky z hory, že ma inak na smrť dobiju, preto som prišla, že skúsim pohľadať. Mh, mm, býva krutý a čas neuprosný. Ech, ti len poradiť, moja? Keby ste mi vedeli pomôcť, do smrti by som vás s ďakou spomínala. Možno by tu bola pomoc. Ah. Brat Brezeň, nože uchop vatraľ a zasadni si hore na moje miesto. roztop sneh A jary krásu na chvíľočku privolaj. Nech sa zazelená tráva. Fialkami rozvoniava celúčičky celý kraj. Čo sa to robí? Sneh sa topí, tráva zelená. A koľko len tých fialiek je kvitlo. A ničo by bela sou plachtou zem pokryl, hrstami ich možno trhať. Zbieraj, dievčina. Chytro zbieraj. Veľa času nemáš. Fialky zo zeme Čiernej vyrastajú, keď sa vytratia stopy snehu. Svojou vôňou prinášajú do duše dobro, lásku, nehu. Ak sa nájde v Čiernej duši čo len myšlinka čistá, bielá vôňa Fialiek zázrek spraví. Stane sa bielou Duša celá. Ďakujem vám, stričkovia. Ďakujem na stokrát. Neviem, čo by som si bez vašej pomoci počala. Ďakujem. Nedakuj. A ponáhľaj sa domov. Bež. Bež. Kým sa veľký sečeň, opäť neujme vlády. Dobrý večer, mama. Dobrý večer, Holenka. Pôdvora To jej sa tuším ani mráz nechytá. Mm. Ah, kde si sa toľko motala? A kde sú fialky? Tuto. Aha, koľko som nazbierala. Ak sa nájde v čiernej duši, čo len myšlienka čistá, bielá. Vôňa fialiek zázrak spraví. Stane sa bielou... ...duša celá. Oh, tie ale voňajú. Opróbujte, mámo. Jaj. Áááá, kto je voňa? ...po celom dome sa roznáša. Mm -hmm. Ach, môže ma Ajde. ja, sestrička. Tak som sa ponáhľala, že som si ani nestačila privoniať. Ah. A čo ty máš čo fialky voniať, a si? Ešte tak od spodu. <rý> Ach, moje nádeje. A už aj doma štále. Kráva od hladu bučí, hydine neopatrená. Kým sa kade, tade, pohore moceš, všetko môže skazu kazu vziať. Len keď vezmem to ohreblo. Ešte môžeš aj palicové omáčky ochutnáči. <sík> Mamenko, <sík> veď to ste ma vyposlali. Tak ty budeš ešte aj odvrávať. Už aj sa ber náza dohory a prines mi jahody. Yeah. Ale bez ah. nich sa nevracaj, lebo s teba palicou dušu vybijem. Holenka, sestrička milé, nači to kto kedy slýchala aby jahody rástli pod snehom? Ty hajštra! Štra! Ty mi budeš odvrkovať, hmm. keď vezmem ten kutáč! Ta, ta, ta! sa ta. zmilujte! Vonkujem ráz, až uhly treštia. Vonke ti vravím, lebo... Čo už si tu vybrať? Či ma doma na smrť dobijú, alebo v hore zamrznem? Narovno vyjde. Pôjdem do hory ešte raz a poprosím mesiačikov o pomoc. Jahody? Teraz v zime? Na snehu preca jahody nerastú. To aj ja viem, veľký sečeň. Ale sestra Holena a Macochá prikázali do jahôd, lebo inak zo mňa dušu vytlčú. Hmm. Keď niet v čiernej duši čistej myšlienky, nepomôžu zázračné Dar Darmo čakáš dobré od človeka zlého. Len zlé, či snáď horšie vzíde od takého. Ale i keď je duša celá čierna, možno sa v srdci kúsok dobra nájde. Brat Červeň, nože uchop vatráľ a zasadni si hore na moje miesto. Beč do šavý, nech vládnu letné horúčavy a v tráve nech sa rozosvietia rumencom sladké plody leta. Farbou za jadom jahoda je ako malé srdiečko a v tom jej sila pramení. Ak sa najde v srdci zlobnom dobračové srdiečko, Celého na dobré Premením Či len tých jahod nasypalo A ničo by zem krvou oblial Chytro zbieraj Maruška Chytro, nemáš veľa času Naplň si čím skôr čbánik A ponáhľaj sa domov Kým sa veľký sečeň znova vlády nechopí Ďakujem vám stríčkovia Z celého srdca ďakujem Bez vašej pomoci by mi prichodilo Iba biedne zahynúť Nedakuj a bež Čas bojej vlády sa kráti. Mamo, či už je obed? Už mi v bruchu hubci hudu Drž, kaša sa dovára. Noj, bez tej Maruše tuším ani oheň nechce, poriadne horieť. Bavi ste pri nej už aj variť, zabudli. Ah. Hlavné, že je z domu. Ukážte, mamko, ja to dovarím. A ty... A... Kde si sa tu vzala? A... Ja. Kde sa moceš, keď ťa tu treba? Len teraz, v tejto chvíli, čo som z hory prišla. A jahody máš? Tamto sú. Plný čbán som nazbierala. Farbou z jahoda je ako malé srdiečko. A v tom jej sila pramení. Ak sa nájde v srdci zlobnom dobra, čo len zrniečko, celé ho na dobré premení. He? Na môj veru, Nie. tie ale sú, ochutnajte mamo, mm. Mm. to je dobrá mm. Mm. ako meč, až sa tak na jazyku roz... rozprývajú. A aké sú veľké, ako pálec. A mne nedáš, Holenka? Aspoň ochutnáť. Mm. Čo by si ešte nechcela? Ty si sa tam napratala vyše hrdla, nám chceš ju jedať? Ani jednu jedinku som do úst nevložila. Mm. Nebolo kedy, poháňali ma. Tak ti treba, keď si sadala. dala. Mňa by, Veru, nikto od nich neodohnal. Mm. Dobre bola, ale málo. Nemohla si večič bán zobrať, ty, mrcha. Aj, Veru, nič sa sama nedovtípiš, o z teba žiadneho. Kaša je hotová, môžeme obedovať. Môžeme. Môžeme. Dušej. My môžeme. Ale ty, hybaj najprv, dostaj porobiť čo treba. Celé popoludnie sa iba po táraža. Robota ti stojí. Veď ste ma vy do hory vyhnali. Vyhnali? Mámo, počujete ju? Vraj vyhnali. Poslali ses traju ju poprostí o službičku a ona bude takéto hovoriť. Joj, keď ja nám to ohre bolo bude tanec. Hyvaj, do maštale. Už idem, mám len má nebyťať. Počkaj, počkaj, do žiadnej maštale nepôjdeš, Nie? Lebo, lebo sa mi zachcelo... Mies, miesestrička, neby. Zachcelo sa mi jablk. Jež. Jablk? Zrelých, červených jablk a ty mi ich donesieš. Kdeže ti ja uprostred zimy vezmem jablka? Choď po neho, do samého pekla, ale bez nich sa nevracaj, lebo ťa tak dobijem, ja nie. že budeš smrť prosiť, nie. aby si ťa vzala. Nie, sestričku. Nuž vráv, dievka moja, počo ťa zase poslali? Po jablká. Zrelé, červené jablká mám doniesť. Inak ma tak dobiju, že budem smrť prosiť, aby si ma vzala. Ani jahody nepomohli. Ej, nenašlo sa v zlých srdciach ani zrniečko dobroty. Veru nie na svete horšieho ako zlý človek. A nikdy inému človeku väčšieho príkoria nevyhúta ako práve zlý človek. Už sa aj hambím i bojím o pomoc vás prosiť. Oni by sa mali báť a hambiť, ale čas sa raz každému po zásluhe odplatí. Brat Rujeň, nože uchop vatráju a zasadni si hore na moje miesto. Blč vatra času. Nech plamene privolajú dny jesenné. Nech lístie žltne a hora hýry farbami dozrejú plody na stromoch, kríkoch, na zemi. Príde chvíľa na účtovanie, keď dozrú času jablká. Od sprášok dobra, ak sa nakoniec nájde, odvráti trest v dobrého zmeni človeka. Jabočka, tamto na tej jabloni už dozrievajú. Ráňaj, Maruška. Potras tromomom tie najzrelejšie padnú. Nevládzem. Veľký je... hrubý. Je A jedno už padlo. Len traze ešte tuhšie. Vidíš, už máš aj druhé. A ďalšie nechcú spadnúť ani za svet. To dievča. Per jablka a bež dolu. Odmenu sladkú i tresty hrozné do svojich jablk zakvial čas. Kto si čo zasial? To si i zožne. Dobrý len dobro, a zlý zlé zas. Vďaka vám, stričkovia. Neviem, ako sa vám odplatí. Neďakuj a utekaj. Utekaj, čo ti stačia. Jojojo, jo, jo. krásne javlka, krásne. Kde si ich natrhala, ha? Tam hlboko v hore, na jednom vrchu. Plno ich tam bolo. No, a ty si prečo iba dve doniesla? Najisto si ich po ceste pohľadala, čo? Strom bol hrubý. Triasla som spadlo jedno, potom druhé, ale viac mi triasť nedali. O. Kričali, aby som šla domov. Ty si ale klampa zaškriataná. Odohnať sa dá, Bodaj ťa parom ubil. Ja by som sa nehla, čo by sám Lucifer na mňa volal. No ale počkaj, veď ja ti to spočíta. Daj jej, ja, daj jej, jej, ja. no, Však tej bitke neujde. Berte si, mamo. Ochutnáme, aké sú. Plúha jedna neočatá. A nechaj, no. Mm. E tak je len dobré. Ide chvíľa na účtovanie, keď dozrú časy a Od sprášok dobra, ak sa nakon nájde. Odvráti trest. Dobrého zmení človeka. Mm, a vy čo nejete? A... Nechcete? A čože? A nechcete. Čo by som nechcela? Zjem si ho, aj ja zjem. Len mm. sa na, Nechávate si na potom, čo? Aby ste mi mohli chute robiť. E... Ale ja si ho, veru, zjem celé. Keby tak bolo ešte. No počkaj, holenka, ja ti dám to druhé. Ja si kúsam, hej. Dobre, mamo. Mm. Odmen sladku i tresty hrozné do svojich jablk za čas. Kto si čo zasial, to si i zožne. Dobrý len dobro a zlý zlé zas. Mamo, no dajte sem aj to druhé. Mm. Dajte mi ho, mámo. Mm. Čujete? Mm. Jablko. Nělám. Jablko mi dajte. Nenám. Nenám ti, nic si nedám. Ne moje. Mámo, mm. sama si ho zjem. Niči, nedám, nedám. Nedáte? Nedám. Tak sa s ním zadrhnite. Nie. Podaj vám, čerti na hrobe tancovali. Nie. A idem do hory. Sama si ich nájdem a všetkých zráňam a, a, a pojem. A len si chod, len si hľadaj. Čerta rohateho nájdeš. No. Zaj dobre bolo. Zaj či len bolo dobré. Mm. Mm, keby som tak ešte kúštičok z neho mala. Mm. Mm. Mamko, kam to ide, Holena? Kam, kam? Po jablka, do hory. Do hory? Veď tam mrzne a o chvíľu sa začne zmrákať. No nech si len ide, keď chce. Lenže, ak ich tá naozaj nájde, však mi ani jedno nenechá. Aj to veru nie, to veru nie, ja ich nájdem, nie ona, kde mám? Kde mám Mámka? Ten kažušťot? Mamka, aspoň vy na Nechaj ma, nechaj ma, nestaraj sa, nušta akázy. Mamka, ja vás tam nemôžem Chodí chodiť. Chodí z cesty! Vychytili sa, ako by im za petami horelo. Ako by ich čo si ťahalo do tej hory? Kliatba veľkého sečenia. Ani kúštik dobra v tých dvoch nebolo. Ani v duši, ani v srdci ba, ba ani dobrého skutku v celom ich čiernom živote. Kto si čo zasiel, to si i zožne. Dobrý len dobro. A zlí zlé zas. Snehu plno? Ja blgni Aha. Oheň. Aspoň sa zohrejem. Hej, starý! Nože sa uhni! Zohriať sa chcem. Hmm. Na čo si prišla, čo tu hľadáš, devčina? A čo teba do toho blázon, starý? Tebe budem na noc väšať, čo tu hľadám. Sama si prišla, nikým nezvaná. Keď sama odídeš, nikť ťa zdržiavať nebude. A keď chcem, aj pôjdem. Od teba si dovolenie pýtať nebudem. Trpáci ktorom vás ber. Olena! Olena, počkaj ma! Ej, aj vy trúdi, starý. Čo ste ju trocha nezdržali? No, rojo, ani zhoriať sa veď mi tá utečie. Predbeh aby vás karalo, všetky, ako tu ste. Olena! Vatra času pritlň čas, nech nastane krutý mráz. Zaduj vietor, nastaň funerica, zabúr výkor, bez niej fojavica, snieh nech sype sa doráda. Zlu! Nadišiel čas zváta. ...veca Už by aj svitať malo a tie dve nechodia. Že si ešte o ne robíš starost. Po tom všetkom, čo ti spravili. Hádam, by som ich mala ísť hľadať. Teraz ísť do hory? Hm, Tohle dá posmrť. Jurko. Vonku je fujavica. Slota, že na krok nevidno. Mám ich len tak osudu ponechať. Polož ten kožušok, Maruška. Oh. Aj tak ťa nikam nepustím. Hm, to by tak bolo, aby som pre také ledačiny prišiel... O nevestu. Ach, Jurko. Aká nevesta. Macocha s holenou to nikdy nedovodla. Tie sa už z hory nevrátia. A keby aj. Už som sa rozhodol. Kým snehy opadnú, budeme mať ohlášky. A na jar, keď sa tráva zazelená, vystrojíme svadbu. Jurko.